يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزا عَظِيمًا اما بعد فاما استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامر محدثاتها فان كل محدثه بدعه wakunna bid'at dhalalah wa kull ad-dhalalati fi annar. Kehbatillah para pener radioraja dan para pemirsa radio TV Allah muliakan. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita hitung. Antara ni'matul iman, ni'mat islam dan ni'mat Allah berikan hidayah taufik, kepada kita semua Untuk mengenal sunnah Nabi yang mulia di surat huwassalam Para pemirsa dan para pendengar Raja Allah Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan membahas tentang Qaida yang tadi disebutkan oleh Akhuna Al-Muqaddum Bahwa kueda ini kueda yang sangat penting untuk kita ketahui yakni beliau sebutkan tadi memenangkan sisi pengharaman kueda ini secara langkat sebagaimana yang disebutkan oleh syikh Muhammad bin salafi rahimahullahu ta'ala yakni yang dikenal dengan iwajtama'a mubihun wahadirun guli bajanibul hadri ihtiyatan ini unika idahnya Unika idahnya adalah Iza jitamu'a mubihun wahadurun Waliba jamidu al-hadri ihtiyatan Artinya apa? Artinya apabila berkumpul antara yang mubah dan antara yang haram Maka menangkanlah sisi pengharaman Ihtiatan dalam rangka kehati-hatian Jadi kaidah ini kaidah tentang kehati-hatian Sekali lagi Apabila berkumpul antara hal yang mengharamkan Dan hal yang membolehkan Maka kita menangkan hal yang mengharamkannya dari sisi kehati-hatian atau dalam rangka kehati-hatian. Ini kuaida yang disebut oleh Syaikh al-Nabawi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata: "Wahdi kuaida syar'iyya muttarida fi mitsli halih al-ashya al-latti tta'arad fiha al-adilla, wa maukifuna minha al-ihtiyad." والاحتياط في مقام الطلب الفعل وفي مقام النهي التركة. Beliau berkata bahwa kaidah ini kaidah syar'iyah yang bertaridah di dalam perkara-perkara yang kontradiksi yang terjadi kontradiksi di dalamnya ada hal yang membolehkan ada hal yang mengharamkan dalil-dalil pun kontradiksi secara eh, mata sepintas memandang maka apa موقف kita sikap kita boleh berkata موقف وانا الاحتياط sikap kita hendaknya adalah ihtiyat yakni berhati-hati kita kedepankan sikap ihtiyat yakni hati-hati dalam masalah ini dan kehatian-kehatian dalam maqam tolab Ya ini untuk kita melakukan eh, sebuah perintah <coughs> Maka kehatiannya adalah kita melakukannya Perintah tersebut fi'il Kehatian-kehatian dalam larangan tentunya kita meninggalkannya Meninggalkan larangan tersebut ya, Banyak jabar kita bertanya atau mungkin kita mendapati kasus, ya, dan nanti kita sebutkan dalilnya juga. Misal, ada seseorang yang berburu, eh, ya? berburu di hutan. Dia berburu membawa anjing yang sudah dia latih. Kita tahu bahawa anjing yang dilatih atau binatang buas yang dilatih, kemudian berburu mengambil hewan buruan, kita lepaskan dengan baca Bismillah. Kemudian kita melihat bahawa hewannya itu ya, ditangkap oleh anjing okay. maka halal hukumnya untuk dimakan atau ditangkap oleh hewan buruan yang kita latih maka buruan yang ditangkap oleh hewan yang kita latih dari anjing atau singa atau apapun jenisnya dari hewan yang uh, buas ya, yang dilatih maka Hukumnya halal, hukumnya halal dimakan hewan buruan tersebut. Ya. Apakah dia memangsa kelinci atau kijang atau apa? Ya. Halal. Tetapi jika si pemburu itu ragu-ragu, misalnya ada dia menjumpai ada dua anjing, anjing yang pertama dia latih, ya, dia sudah Lepaskan dengan baca Basmalah dan dia menangkap hewan buruan. Tetapi di sampingnya, misalkan ada anjing liar yang belum dia latih dan tidak tahu, apakah eh, dia baca bismillah, eh, Yang tidak tahu, ya tentunya eh, dia tidak mengucapkan Basmalah pada hewan tersebut, karena kan hewan liar. Ya. Nah, kita tahu apakah hewan yang ada di situ, misalkan kelinci, ya, disergap atau ditangkap oleh hewan buruannya, atau hewan yang datang ini, ya, hewan yang eh, bukan hewan yang dia lepaskan dari apa yang sudah dia latih dari baca basmalah. Kedua, anjing di situ, tentunya apa? Terjadilah keraguan, ya, ini dimangsa. Di atau ditangkap oleh hewan yang saya lepaskan atau dimangsa dan ditangkap oleh hewan ini yang tidak dilatih nah, terjadi apa kontradiksi di sini ya terjadi kebingungan juga dan berkumpul di dalam hal ini mubah wabir yani, dari sisi mubahnya peng peng penghalalannya karena dilepaskan hewan Ya, bebaskan hewan dengan baca basmalah dan hewan itu sudah dilatih. Yang kedua adalah ada sisi pengharaman, ada sisi haram. Jadi yani apa? Adanya hewan yang belum dilatih dan kedua tidak membaca basmalah. Ya, nah kita mendapat dua hal seperti ini. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah Al-Ihtiyat Hati-hati Hati-hatinya hati dengan cara bagaimana? Hati-hatinya dengan cara Memenangkan sisi pengharaman Sekali Kehati-hatiannya adalah dengan cara Memenangkan sisi pengharaman Kita katakan Hewan ini tidak kita makan Hewan buruan ini tidak kita ambil Dalam langkah apa? Ihtiyatan Dalam langkah Kehati-hatian Oleh karena itu ya, Kaidah <coughs> eh, ini adalah sesuatu yang sangat penting Karena banyak sekali masalah yang masuk ke dalam kaidah ini Sekali lagi Kaidah yang akan kita bahas adalah Yubajitama'a mubihun wa'adirun Wulliba janibu al-hadiri ihtiyatan Apabila eh, terkumpul Antara hal yang memubahkan, hal yang membolehkan, dengan hal yang mengharamkan, maka kita apa? Kita menangkan sisi pengharaman, ihtiyatan dari dalam rangka kehati-hatian. Dan ulama mengatakan bahawa koda ini e, sebenarnya masuk juga dalam koda darul mafasid muqaddam ala jalbi al masaleh. Yani, darul mafasi mukaddam ala jalbi al masalih yani menolak mafasid kerusakan maka didahulukan menolak Man, kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan Syekh Muhammad bin Sala bin Shalawzan rahimahullahu taala memberikan kaidah tentang Yeah. dan memberikan dobat ya, memberikan dobat tentang kaidah ini dan bahawa kaidah ini diamalkan iya lam yumkin attamiz beynal mubahi wal mahzur ya yeah. koedah ini diamalkan di, di, di, apabila tidak mungkin Adanya tamyiz Atau tidak mungkin kita membedakan Atau tidak bisa Sekali lagi Kaidah ini digunakan Apabila kita tidak bisa membedakan Antara Yang menghalalkan dan Yang mengharamkan ya. Tetapi kalau Kita bisa membedakan Antara hal yang mengharamkan dan yang menghalalkan Maka eh, Kaidah ini Tidak dilakukan Ya dari sisi penerapannya Misalkan eh, Sebagai contoh Ada seseorang Melewati suatu kaum Ada seseorang melewati suatu kaum Kaum tersebut Ada Orang mu'min ya, Ada orang Kafir Jadi ada muslimun Ada kufar Dia lewat Dia tahu Ya, dan dia bisa mencampis ada musliman ada kafirin. Maka dia ucapkan salam kepada mereka yang mukminin, niatkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dia tidak niatkan salam kepada orang-orang kufar. Karena dia bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Ya, ini muslimin, ini kafirin. Ya, maka ketika dia lewat, dia ucapkan salam kepada orang-orang yang muslim. Nah, dia ya, berkumpul dan ini bisa ya ditemui antara yang halal dan yang haram. Nah, kita lihat penjelasan uh, dari kuaida ibadat sama amobih whaburun wuliba al alhabur yahtiyatan. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih Rahimahullah Ta'ala dan ya, berkatah. Dia datang pada wajibu at-tahlil wa pada wajah la tamyiza bainahuma. Ababila berkumpul ya, sesuatu yang menghalalkan dan yang mengharamkan dalam sisi yang tidak mungkin dibedakan antara keduanya. Kullu wajhab at maka dimenangkan sisi pengharaman. Baik. Apa alasannya? Kenapa dimenangkan sisi pengharaman? Dia menyebutkan karena menjauhi yang haram wajib. Wala yumkin ijtinabu illa bijtinabil halal. Karena menjauhi sesuatu yang haram hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan tidak mungkin menjauhi Hal tersebut kecuali dengan menjauhi sesuatu yang halal di sini wajibinahul halalih halalun menjauhkan diri dari yang halal halal masih halal. Lalu kata, fa'ana jika jtematul halala la harj'alayya saya kalau menjauhi sesuatu yang halal tidak saya konsumsi makan sesuatu yang halal. Ya. Tetapi kalau haram fa'ala al-itsm. Maksudnya jika melakukan perbuatan yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Oleh sebab itu ada جانب at-tahrim. itu maka sisi pengharaman di sini maka lebih dimelankan atau lebih dikuatkan. Ini maksudnya. Jadi ini yang eh, dijelaskan oleh Fadhilat Asy-Syeikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang kaidah idzama an wuduhun wa hadirun kullu bijanibu al-hajar ihtiyatan apabila terkumpul sisi penghalalan dan sisi pengharaman dalam sesuatu dalam sesuatu hal maka kita menangkan sesuatu yang mengharamkannya dalam rangka kehati-hatian dalam rangka kehati-hatian dalam dalil-dalil ini banyak sekali di antaranya adalah hadis Abu bin Hatim hadis Abu bin Hatim yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya hadis Abu bin Hatim radhiyallahu anhu أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن هاتم برتبة بدر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال لابي أبي أدي بن هاتم ركعتا يا رسول الله أرسل كلي وأسمي فأجدوا معه على السيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولا تسمي على الآخر أبي بن Wahai rasulullah saya melepaskan anjing saya dan saya membacakannya basmalah hatin batakann basmalah ketika hendak melepaskan kambing untuk berburu fa ajidhu ma'ahu 'ala as-saidi kalban akhar Kemudian saya menjumpai bersama anjing saya ini yang saya lepas yang dia menangkap hewan buruan. Saya jumpai ada anjing yang lain. Ya, saya jumpai ada anjing-anjing yang lain dan saya juga membacakan basmalah pada anjing tersebut. Waalaikum asalam warahmatullahi wabarakatuh dan saya tidak tahu. Ya, siapa dari keduanya yang Mengambil hewan buruan itu Yaitu yang menerekam ya, Yang mendapatkan hewan buruan tersebut Apakah anjingnya saya Yang saya lepaskan dengan baca basmalah Atau anjing tersebut Maka Rasulullah SAW berkata La ta'kul Jangan makan hewan buruannya Kenapa Rasul berkata dengan nama pada kalbat dan belum تسمي على الاخر karna anda membacakan basmalah kepada jin anda dan tidak membacakan basmalah kepada selainnya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim sisi penulisan dari حديث يان كتابات تادي ولا مبركاتا دل الحديث على أن من أرسل كلبه المعلم فشاركه كلب غير معلم في الصيد فإنه يحرم أكل صيدها فإنه يحرم أكل صيدهما لدتماء سبب الحرمات وهو أن الأصل تعريم أكل ما, ما لم يذكر اسم الله عليه وسبب الحل وهو إباحة صيد الكلب المؤلم فهذا الصيد تنازعه سببا فظلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب المحرمة وهو عدم الأكل من ذلك الصيد Hadis ini kata ulama menunjukkan bahawa orang yang melepaskan anjingnya yang sudah dilatih untuk berburu, kemudian ternyata fasyarakah hukum waeru muallimin fi ada anjing lain yang belum dilatih berikut serta dalam berburu, maka haram hukumnya memakan hewan buruan. Di mana kenapa? Karena terkumpulnya dua hal. Pertama, ada sebab hurwa, sebab pengharaman Yang kedua, ada sebab penghalalan. Ada dari satu sisi halal, dari sisi dari satu sisi yang lain haram. Dari sisi pengharaman hukum asalnya adalah haram memakan sesuatu yang tidak dibaca basmalah padanya. Yang ini adanya. Adanya anjing yang tadi, yang belum dibacakan basmalah. Ada sisi halalnya, karena apa? Karena adanya anjing yang sudah dibacakan basmalah dan sudah dilatih. Buruan halal. Nah, syurid ini, arti hewan buruan ini, ya, terkumpul padanya sesuatu yang menghalalkan, sesuatu yang mengharapkan. Dari sisi halalnya, boleh dimakan. Dari sisi haram yang tidak boleh dimakan. Ya. Seseorang seperti sahabat tadi, ya, dihadapkan di, di depan dia permasalahan ini. Ketika dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wah mana yang kunci si penghabaman?". Ia ni apa? "Adal taklimin zulkasid". tidak memakan dari hewan buruan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak takul. Jangan anda makan Kerana berkata Innama sammaita ala kalbika walam tusami ala al-akhir Anda mematakan basmalah hanya pada anjing anda Dan tidak membacakan basmalah pada yang lainnya Ini hadis yang sangat jelas Menunjukkan tentang kaidah Yidha jitama'a mubihun wahaduran Walu wajanibu al-hazawi ihtiyatan Apabila berkumpul sesuatu yang menghalalkan dan sesuatu yang mengharamkan maka dikuatkan sisi Pengharaman dalam rangka apa? Yahtiatan dalam rangka kehati-hatian. Dalil yang lain. Dalil tentang kaidah ini adalah hadis an numan ibn Masir. Hadis ini. صحيح يعني. النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله بركاته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقول منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبا إن الحلال بينا وإن الحرام بينا وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقشبهاتي فَقَدْ استَبْرَعَ لِدِينِهِ وَإِرَبِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي السُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ قَرْرَعِنْ يَرْعَ حَوْمَ الْحِمَاءِ يُوشِكُ أَمْ يَرْتَعَ فِيهِ Rasul Sallallahu Alayhi wa alayhi wa sallamir sabda Sesungguhnya yang halal itu jelas Dan yang haram Ada perkara-perkara yang yang samar syubahat mustabihat layaklamah na kithirun yang mas banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya Rasul berkata Barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar ini yang syubahat ini maka dia sesungguhnya telah menjaga menjaga agar dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Rasul menisyalkan dengan penggembala. Rasul berkata, "Karra'iy yarhaul hima." Seperti penggembala yang menggembala hewan gembalaannya di sekitar tanah larangan Maka kata beliau, "Si ku amirtahfi." Maka dia akan memasuki tanah larangan tersebut. Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, ulama berkata bahwa e, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang halal kata Rasul sudah jelas, iaitulah yahfahillhu yang tidak tersenyikah halalannya. Yang kedua, haram bayi sesuatu yang haram juga jelas tidak tersembunyi pengharamannya nah halal jelas yang pertama yang kedua yang haram jelas yang ketiga nih masalahnya yakni mushtabihat perkara yang sama yang Rasulullah SAW katakan banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya, yakni مشتبهات المياه فعلى كثير من الناس تسوات yang sanar yang tersembuny hukumnya bagi banyak manusia nah ada tiga hal nih ada yang halal ada yang haram ada yang التي يشتهر فيها الهاذر والمباح ia min jumlatil mustabihat Allati amaran al-rasul Sallallahu alaihi wa sallam Bicitina biha Walaya timnu thalika illa Bitawalibi janibit tahrimi fiha perkara-perkara Yang berkumpul di dalamnya Sesuatu yang memubahkan Dan sesuatu yang mengharamkan ya, Ada Sisi penghalalannya Satu sisi yang lama ada sisi pengharamannya kau berlihat dari halalnya boleh dimakan, kalau dari sisi sisi pengharonannya enggak boleh. Maka hal ini masuknya ke mana Masuknya ke poin yang ketiga. Yang ada sosolah selang katakan wabainahu mu mustabihat, iaitu umur mustabihat. Beliau ilmuhunah ketiadaan nafs. Antara yang halal dan yang haram ada sesuatu yang samar. Ya, sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang ada syubuhatnya. Ya. Nah, dari satu sisi halal dan sisi, sisi yang lain haram. Maka hal ini, ya, arti hal ini maksud hal ini itu adalah terkumpulnya yang halal dan yang haram termasuk adalah eh, termasuk dari sisi mujtahid. Perkara yang Rasul Shallallahu Sallam sampaikan, perkara antara yang halal dan haram ini, yani perkara-perkara yang samar yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menjauhinya dan tidak mungkin hal itu dilakukan kecuali dengan memenangkan sisi pengharaman yang memenangkan sisi pengharaman. Allah Alam Isuab. Eh, ini sangat jelas sekali hadis An Naim bin Bashir bahawa Sesuatu itu ada tiga Ya halal jelas Haram jelas Antara halal dan haram ada perkara-perkara yang samar Perkara-perkara samar ini Rasulullah perintahkan kita untuk apa? Untuk meninggalkannya Untuk menjauhinya Termasuk dari perkara yang samar Adalah berkumpulnya dua hal Antara yang halal Dan antara yang haram Yang tidak mungkin kita melepaskan hal tersebut kecuali dengan cara meninggalkan hal tersebut yaitu dengan memenangkan hal yang haram dengan eh, dalam rangka ihtiyat dalam rangka kehati-hatian kemudian admin yang eh, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan kita akan bahas At biqat al qaida. Jadi penerapan dari qaida ini. Ya. Penerapan dari qaida yajda mubahihun wahairun. Walli bajaribu al tahrim ihtiyatun. Apabila berkumpul antara hal yang memubahkan dan mengharamkan maka kita eh, kita kuatkan sisi pengharaman. Dalam langkah kehati-hatian, dalam langkah kehati-hatian. Baik, kita kasih contoh yang pertama. Ada pertanyaan. Adakah sesuatu orang memakan makanan, makan sop, misalkan tosayur, ya, sop, daging. Ontak. Dia nak makan dagingnya, tapi makan kuahnya saja. Ya, dia bukan makan dagingnya, tapi makan apa?nya kuahnya. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Apakah dia bisa langsung sholat atau harus wudu lagi? Saya segi bertanya. Kita tahu, Memakan daging ontak ini salah satu hal yang membatalkan wuduk. Seseorang yang makan daging ontas telah berwuduk, jadi harus wuduk lagi. Jika mau sholat. Jadi adalah Di antaranya berat muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Kata Jabir bin Samaw ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang itu bertanya kepada beliau, adakah bau memujiul ghalan? Apakah aku atau apakah saya mesti berwudu dari daging kambing atau setelah makan daging kambing? Rasulullah Sallam menjawab, In insyidah fatawadda wa in shi'ta fala tawadda am anda mau maka berwuduklah kalau tidak maka tidak mengapa tidak berwuduk mudlan laki ini berkata lagi kepada Rasulullah SAW alaihi wasalam atawaddahu min luhum al apakah aku Berwudu karena memakan daging onta. Apakah aku harus berwudu karena memakan daging onta? Qal Rasulullah SAW menjawab, "Ya, berwudhu lah." Kata Rasul, "Fatuwba min luhum al ibil." Berwudhu lah karena daging onta. Artinya anda memakan daging onta hadis ini kita mengetahui bahawa orang yang berhudu kemudian dia makan daging ontak maka dia harus berhudu lagi dan daging ontak membatalkan hudu ada permasalahan yang tadi kita sebutkan seseorang makan sop daging ontak atau yakni, masakan yakni dari marok, marok daging ontak kuah daging ontak Apakah dia berwuduk lagi atau tidak? Nah ini sebuah pertanyaan. Dia makan dagingnya kan? Ia makan apa ya? Maraknya dari kuahnya, ya. Hal ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Salaw Salimin dengan kaidah ini, Qaida yang Qaida tan, kehati-hatian ini. Dia berkata: Al-Ahwal amya al Muslimu min maraki lahmi al-ibl. لوجود الطعم في المرق. كما لو طبخنا لهم الخنزير فإنه مرقه نجس وهذا من باب تغريب جانبي الهضر رحمه الله تعالى اسمه الله رحمته الشيخ محمد إن الله رحمه الله من رحمته يجب أن كده الشرح لمنطق بلوبركاته akhuat dalam rangka kehati-hatian kata beliau an yatawaddo muslim min maraqi lahm al ibni seorang muslim berwudu dari dia memakan kuahnya daging unta ya dia berwudu dari memakan kuahnya daging unta ya unta ini unta ya unta makruf unta ya jangan seperti orang Jawab bilang onta itu oncom tahu. Ini onta daging onta betulan. Kata kata seorang teman. Makan daging kuah dari daging onta dia ahwatnya berudu. Di mana? Kenapa? Dia katakan di wujud ta'mi fil marok. Karena adamya ta'm rasa. Ia ni makanan rasa. Filmarok dalam kuah tersebut rasa daging ontak. Ya. Boleh berbaca. Kana lo tabahna lehman khinziri, fa innau marqoh najis. Sebaliknya kalau kita memasak daging babi, fa innau najis. Daging babi haram hukumnya, maraknya kata beliau juga haram. Ya, kuahnya haram, kuahnya najis, ya. Daging babi haram, kuahnya haram, najis, ya. Dan beliau kata ada minyak di tabi di jari pelakar. Dia menjawab ini karena menggunakan kan kaidah ini yakni menguatkan memenangkan sisi pengharaman. Ya memenangkan menguatkan sisi pengharaman. Hati-hatian, bilang enggak? kehati -hatian. Nah, ini ini eh, tatbiq yang pertama atau eh, apa namanya? praktek ya kaidah ini. Jadi kalau misalkan ah Abdul Wafur atau Abdul Wafur Mual, eh? Mual, eh? Mual, e Wafar bahan ya Kan hanya berlaku Abdul Wafir ya Misalnya Akhuna Al-Muqadim Akhuna Abdul Wafir Afirullah Allah Ta'ala Ya Memasak Daging ontak Dibawa sambil Dibar banyak kuahnya Untuk dibagi-bagi ke tetangga kan Dia ambil dari Saudi sana Daging ontak beli Dimasak di sini, Bikin sop eh, ya. Bikin sop Nah, tapi diambil kita nah, enggak mau makan dagingnya nah, Saya mau nyoba maroknya saja Mau, mau nyoba kuahnya saja yeah. Makan kuahnya Nah, kemudian kita bertanya oh, Saya mau salat nih, mau salat zuhur Ya, yeah. Apakah wudhu lagi atau tidak yeah. Dia enggak makan daging Ya, ini dagingnya kan jelas Kalau dagingnya membuat batang Tapi ini maroknya Yeah. Ada dua terkumpul di sini ada mobil dan hawir, ya kan? Okay. Mobilnya dia nak makan daging, hawirnya dia makan daging, uh, Hadirnya ada daging ontak di situ. Maka kalau lihat dari apa yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Sayyidin Taala, beliau katakan: al ahwat an yatawbu muslim min marki lahm al-ibil. Yani yang lebih hati-hati Maksud beliau Kehati-hatian Adakah seorang muslim Berbudu Karena dia eh, Memakan Kuah dari daging unta tersebut ya. Ini bermasalahan Permasalahan yang lain Permasalahan Yang lain Tentang Eh Orang yang membasuh, eh bukan membasuh, mengusap khuf eh mengusap khuf Dalam sebuah hadis, hadis Ali, <coughs> sebagaimana oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ali, janganlah Rasulullah Shallallahu Alaihi al Wasallam, ini radhiyallahu an, yani, Ali radhiyallahu an. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثة أيام ولياليه نبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذي كان وقت انت قران المقيم 1 hari 1 malam untuk musafir 3 hari 3 malam jadi bagi seseorang yang ingin mempraktekkan sunnah ini Iaitu sunnah mengusap khuf dalam bersuci ya, Maka bisa dilakukan ketika mungkin batasnya satu hari satu malam ya, Terutama bagi mereka-mereka yang biasa tidak melepaskan sepatu atau kaus kakinya ya, Ini untuk yang mukim satu hari satu malam tentunya dengan syarat-syarat yang eh, disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syarat memakai eh, kuf atau kos kaki ketika kita mau apa namanya mau mengusap ketika perut ada pernah kesalahan manas hayyuman <tuh> yahu mukimun thumma safara orang yang dia memukim ya. dia memukim kemudian dia mengusap khufnya kemudian kita tahu <coughs> bagi orang yang memukim batas yang dibat, di, diberikan oleh Nabi SAW satu hari satu malam kemudian dia mengusap itu ternyata dia melakukan safar ya, dia melakukan safar ما كانت شفه انه يبق عليه ليله بقت بس tinggal satu malam saja بقتnya tinggal satu malam sisa 2 ya fa yaqta hukm al-muqimi fi al-muddat al-mutabaqqiyah wa in kana musafiran Ya, yang safar ini, yang awalnya dia niatkan eh, mengusap itu untuk mungkin kemudian ada hajat misalkan dia safari, ya, tentunya kan safari tiga hari tiga malam kan? Atau apatah menggunakan yang tiga hari tiga malam, atau menggunakan satu hari satu malam? Maka siapa yang merahmati Allah Taala berkata gunakan yang satu hari satu malam, karena hukumnya adalah hukum mungkin. Ini yani, bertemu dua hal kan di sini bertemu dua hal. Antara dia menggunakan satu hari setiap malam ya, Yang kalau misalkan dia melanjutkan Kedua hari, ketiga hari Sudah jadi diharam ya, Dengan membolehkan Dia membolehkan Kan dia safar nih Dia safar ya, Dia safar dan safar tiga hari, tiga malam nah, Ada sisi penghalalan Ada sisi pengharaman Maka dikuatkan sisi yang mengharamkan فنبي أول نبري أن يتنته ممكن والله عالم بالسؤال جنطة ينكتج إذا مس الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء كان للشهوة أو بغيرها وإذا مسه للشهوة فالاحتياط أن يتوبى nabila seseorang ya menyentuh kemaluannya menyentuh zakarnya maka disunahkan baginya secara mutlak berwudu secara mutlak berwudu Dan dengar madani Syekh Ulama Tamiyah rahimahullahu taala tentang masalah ini ya سواء كان بشهوة ام ya baik karena syahwat ataupun bukan karena Syahwat Wa iza Massahu li syahwatin Tetapi kalau Menyentuhnya Karena syahwat Falihtiyatu Am yatawadda Maka sebagai ihtiyab Kehatian Dia berhubung Ya dia berhubung Baik Setelah masalah menentuh kemaluan memang ada Beberapa perbedaan pendapat Sampai kurang lebih 4 Perbedaan pendapat Ya Dan Ini tidak kita bahas Ya, ya tentunya so, Kita ketahui tentang menyentuh kemaluan Ada yang mengatakan batal Ada yang mengatakan Tidak batal Ada yang mengatakan batal Kalau dengan syahwat Ataupun tidak dengan syahwat maka tidak batal Ada yang mengatakan Istihbab secara mutlak Yani disunahkan secara mutlak untuk ber, berwudu ya. Baik. <tuh> Ini contoh yang eh, ketiga contoh yang, ya, contoh yang berikutnya Contoh yang berikutnya Contoh yang keempat Anda cukupkan mungkin contoh yang keempat Nanti kita lanjutkan contoh-contoh eh, Berikutnya pada pertemuan berikutnya ya. dan tentang berikutnya tentang kutub tafsir kitab kitab tafsir ya pada bila ia tasawwa fiha at tafsir ma'a al ayat al qur'aniyah فانه توقا حكم القران وبالتالي فانه يشترط في لمسها الطهاره لانه اذا اجتمع نضحا وعادرا فانه يولد جانب الحضري يعني dari apa yang di pilih oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu tentang pendapat e, me, menyentuh mushaf dalam keadaan tentunya apa, tidak suci ya e, beliau berpegang pendapat bahawa orang yang menyentuh mushafnya dia ya suci dari Hadis besar atau hadas kecil baik tentang yang berpendapat hal ini kita lihat tentang melihat kitab-kitab tafsir kitab-kitab tafsir apabila dalam kitab-kitab tersebut ada ayat-ayat Quran yang sama antara ayat Quran dan penjelasan dari ulama dari tafsir ini artinya seimbang ya dalam buku tersebut Tidak banyak Tafsir pun ya. Tapi Qurannya jelas Ya kurang jelas e, Dan tafsirnya e, Seimbang dengan tulisan Qurannya Maka Kitab-kitab tersebut kata beliau Dihukumi Seperti hukum Quran Dihukumi seperti hukum Al-Quran ya. Kata beliau Bitali fa'imang yushtaratu filan jihad tuara Maka dengan hal tersebut dalam menyentuhnya uh, Disyaratkan bersuci. Kenapa? Karena beliau dianna ibadat mana berdua hulur, karena ada bila terkumpul dua hal yang membolehkan dan yang haramkan yohalab jari dua alhazir. Maka dimenangkan sisi pengharamannya. Wallahu a'lam bismiLlah. Ini barangkali yang bisa kita pelajari. Pada pertemuan yang singkat ini, ya, mudah-mudahan eh, bermanfaat untuk kita semua, baik yang membacakan dari apa yang sudah ditulis oleh ulama kita, atau bagi yang mendengarkan dan bagi yang memperhatikan dari apa yang kita bahas dalam kajian kita di kamis pagi ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Dan mudah-mudahan kita bisa memahami eh, hal ini Dan cerbunya saya serahkan kepada akuna Abdul Far. Fadil, تفضل مشكورًا. Baik, stasiun kami hormat, barakallahu fiikum sst. atas bahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pada kami pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon di nomor 021 78236543 atau bertanya berupa pesan singkat di nomor 081 9896543. Pesan kita buka sesuatu yang menjawab ini dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Berupa contoh ini Ustaz. Kita bacakan Ustaz bagaimana tindakan kita bila ada tetangga kita yang terganggu tidurnya Ustaz. Karena suara bacaan Al-Quran yang kita putar sebelum waktu subuh di masjid. Dengan tujuan mengajak orang-orang sholat berjamah di masjid. Jazakumullah Haram. Wa ta'alaikum. Alhamdulillah sallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd fa inna allaha subhanahu wa ta'ala barfiman wa amma arsalnaka illa rahmatan lil Muhammad malaikan sebagai rahmat untuk alam semesta Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yani Ajaran Islam yang hak, Yang dibawa oleh beliau Adalah untuk rahmat bagi alam semesta Dan bukan untuk azab ya. Oleh karena itu Ajaran-ajarannya Tidak tidak bertentangan Dan tidak mungkin menyakiti manusia Ya Tuan halnya disini Tentang Al-Quranul Karim Ya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Juga untuk Alhamdulillah untuk kebaikan Ya Hudam din Ya Syahr Ramadan ladhi unzila fihi al-Qur'an Hudam din nasi Ubayinatun huda wal-furqan Terima kasih betul bagi manusia Ya Hidayah petunjuk betul bagi manusia Baik Di sini hidayah tentu hidayah al-bayam wal-irshad Ya dan hidayat tawfiq seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Waqarah Alif La Amin Zalik Al-Kitab La Rabbah Fi Hudan Lil Mutaqim Sebagai petunjuk kepada ar orang-orang yang bertakwa juga Dan yang bisa mengambil petunjuk ar ini adalah orang-orang yang bertakwa Karena ini hidayah Taufik. Jadi secara umum Al-Qamni Hudan Dinnas Petunjuk bagi manusia Dan Al-Quran diturunkan bukan untuk memberatkan manusia Ya Al-Quran Al-Quran Al-Tashqa' Kami tidaklah menudamkan Al-Quran kepada engkau muhammad supaya engkau merasa berat Ia sempit hati dan susah Al-Quran Al-Karim Terlepas dari itu Oleh karena itu Pemirsa dan pendengar R.A. Yang Allah biarkan Tidak boleh bagi kita Membaca Al-Quran Al-Karim Kemudian mengganggu Saudara kita Ya Oleh karena itu Al-Iman Al -Ib Ibn Jazi Rahimahullah Ta'ala Beliau pernah Berkata Bahawa Merupakan Talbis Iblis Ya Merupakan Talbis Iblis Talbis Iblis ini Adalah Tipu daya Muslihat dari Iblis Ya Tipu daya Iblis Yang menipu mem mem Memperdaya Sebagian para kurak kita berkumpul di masjid-masjid di malam hari ya, di menara-menara membaca dengan Qur'an ya, membaca dengan Qur'an bersama-sama dengan suara yang keras di malam hari ya, memperdengarkan bacaan Qur'annya ya, kepada manusia di malam hari ini kata beliau merupakan talibis iblis. Karena apa? Karena ada dua hal kerusakan yang ada di situ kata Imam Jauzi yang pertama bisa menimbulkan riya. Bisa menimbulkan riya. Ya. Bisa menimbulkan riya. Yang kedua, mengganggu orang dari tidurnya. Mengganggu orang dari istirahat, dari tidur. Dan Al-Qur'anul Karim eh ya, Allah turunkan bukan untuk mengganggu manusia, tetapi untuk dibaca, kita dan diri dan diamalkan. Dan dibacanya juga ada sir, ada Jahar ya ketika membaca dengan jahar dengan keras mengganggu manusia yang lain maka tidak disyariatkan ya oleh karena itu ibadah itu kita beribadah ya bukan hanya sekedar beribadah ya tetapi kita beribadah juga dengan aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya عليه الصلاه والسلام oleh karena itu seperti itu ya Nah, baik, secara semua orang, baik secara seperti itu. Baik di pagi hari atau di siang hari. Hmm, yeah. Di siang hari, misalkan eh, orang mau tidur siang kan, hmm. kemudian misalkan baca surat, berlama-lame, ya. misalkan jam 1 atau jam 2 orang di istirahat, ya. kemudian pakai nak di masjid, ya. ini sebenarnya eh, hal yang tidak dibenarkan, ya, hal itu dibenarkan. Eh, Baca Quran tidak dilarang, dianjurkan sangat dianjurkan. Tapi jangan pakai mik, ya di siang hari, ya. orang terganggu. Ya. Apalagi kita kan ingin orang lain senang sama Islam, orang di luar Islam kan ingin kan ya, eh, tertarik. Nah, kalau misalkan terganggu, membuat jauh mereka dari Islam. Nah, baik dan tentunya mengganggu seorang muslim yang lain hukumnya haram sadar. sahih, sahih, dan kata imul jawzi termasuk talibus iblis yeah. tipu daya iblis yang memperdayai eh, sebagian kurra ingatlah Rasulullah SAW pernah berkata aksaru eh, munafiku umati kurra'uha ya. jadi kebanyakan uh, orang yang nifak dari umatku adalah para koriknya La lahu ala kuwata illa billah Nah, barakallahu fiik. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar maupun pemirsa, kita lanjutkan sesi tanya jawab ini dan kita persilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon dan kita coba sapa. Halo. Baik, silakan. Nah, untuk anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di layanan layanan telepon di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk kembali? Silakan, halo. Nah, iya terputus. Mungkin pemirsa maupun pendengar yang lain di layanan layanan telepon kita berikan kesempatan kembali. Iya di 021-823-6543. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ibu? Ah, uh, ini Siti Rata yang lagi itu oh, ya? Iya, silakan, ibu ingin bertanya. Mm, uh -uh, mau bertanya tentang. Iya, dengan siapa, dari mana? Oh, uh, ini ibu Siti dari Batam. Ibu Siti di Batam, silakan ibu. Uh, mau nanya tentang hadis uh, tentang hijau, hmm. uh, yang itu, stat. Ah, yang. Pertama diriwayatkan oleh muslim Nomor 1568 uh, Hasil jual beli anjing Adalah keci Hasil usaha kesinat Adalah keci Dan usaha tukang besam juga keci uh, Apakah Seorang uh, yang sudah belajar hijau Tidak boleh Mencari um, rezeki? Kalau uh, dari Pak. Jamaah itu ya, Pak. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti, ditunggu jawabannya. Nah. Iya, iya. Heeh. Syukran jazakallahu wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Ana tanda permasalahan ini, ya. Nah. Baik, Anda enggak jawab dulu, Bu ya. Saya minta maaf. Ya. Baik. Baik. Nah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kemudian maupun pemeriksa manapun anda berada Kita berserahkan untuk anda Yang ingin bertanya secara langsung Di kesempatan pagi hari ini Dan sudah ada masuk kembali Halo Halo Pak Ya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Ya, ya Pak Amin Pak Amin Di mana Pak Amin? Ya, ya Alhamdulillah Di Jongho Nah silahkan Pak Amin Ya, uh, ada mau tanya, tapi luan saya malah Iya. Karena yang tentang alquran uh, itu aset yang itu bacanya uh, tentang ini, soal wa, tentang wakimu sholat itu, dan dibacanya itu wakimu sholat itu bagaimana itu hubungnya tuh? Maksudnya dibaca ketika Wah. Baca gimana? Ya wakimu salata hmm. artinya begitu hmm. e, dan dibacanya itu yang di kemanan itu wakimu salat begitu jadi lagi yang berikut salat berapa dan salata begitu. Hmm. Ya, oh, ya ya ya. Jika kalau hari khasiat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullah. Nah. Eh, bacaan Wakimusolotok, ya itu sangat sangat salah, ya salah. Karena apa? Karena tak hitungan tipis dan dia dia punya sifat dia istifal dan dia punya sifat juga invitah, ya. Jadi to jadi tebal, jelas artinya juga berbeda. Jadi huruf to aswala salat, tegakkanlah as salat. Tapi kalau aswala pakai to, artinya apa? Jadi masuk ke dalam namanya lahan. Lahan e, jari Lahan jari, lahan yang jelas Karena dalam bacaan Quran itu ada Lahan jari adalah lahan khafi Ada lahan yang jelas ada lahan yang Tersembunyi ya? Tetapi Bapak ketika Menjumpai itu dan tahu salah Dan betul yakin ya, Maka nasihat Imannya itu ya, Nasihat yang bacanya ya, Bahawa itu tak bukan Tok ya. Jadi Supaya dia bacanya Benar ketika jadi imam nanti Atau ketika dia membaca Al-Quran Kan ketika kita menasihati dengan niat ikhlas Seolah-olah juga dapat pahala ya? Jadi Bapak kasih tahu Supaya tidak terjatuh Pada kesalahan yang Terulang-ulang ya? eh, Tentunya eh, Solatnya ya, Solat di belakang ya. Ya? Kalau Ini kan bukan solat Al-Fatihah ya, Bukan solat Al-Fatihah jadi Bapak kasih nasihat Kasih nasihat kepada Karena sebagian imam kadang-kadang lupa Atau kadang-kadang terpleset ya. Atau kadang-kadang tidak tahu Ya, bisa kita eh, Tegur Seperti itu Dan bisa kasih kita ilmu eh, Dia Dan dan, insya Allah Kalau orang baik dia akan menerima Dan mengucapkan terima kasih Dia akan mengucapkan jazak Allah Nah, seperti itu Ya Jadi, perhatikan masalah ini Tapi kalau huruf lam ada riwayat yang lain membaca dengan tebal, memang ya, asalota. Ya. Tapi kalau po, eh, kalau ta, ini jadi po nanti, ya seperti itu. Ada riwayat lain yang baca lam dengan bukan istival, tapi istiak eh, tebalnya sifatnya dengan tebal. Allah alam sholat. Bisa berarti salah dengar juga Ustaz <laughs> ya? dengar juga. bisa jadi Mungkin bisa dicek atau cross-check kembali Makanya, saya suruh eh, pastikan, ya, pastikan ya. betul atau salahnya ya. Kebaran, Terima kasih Ustaz Di sini ada pertanyaan sangat singkat dari Ibu Sri Dan juga beberapa pertanyaan yang telah mendahului Berkenaan dengan hal yang sama Jika kita melakukan puasa Daud Ustaz Kemudian uh -huh. ada keinginan pula melaksanakan puasa Senin Kamis uh -huh. Artinya nanti ada hari-hari yang uh, uh -huh. tidak menjadi uh, berbeda ya Artinya uh -huh. ketika Senin Kamis uh -huh. ketika kita sudah melakukan puasa Dawud uh -huh. Nanti uh, bisa terjadi hari ketika hari Senin kita puasa Uh -huh. Atau hari Ahadnya kita sudah puasa Daud gitu saja. Uh -huh. Kemudian hari Senin saya rasa kita tidak puasa, uh -huh. namun kita ingin melakukan puasa Senin Kamis. Uh -huh. Bagaimana hukumnya? Allahul Aalam, Allahul Aalam. Kita eh, wajib pertanyaan lain aja. Baik, Taufiqul. Oh, Rafiq ya, Barakallah. Pertanyaan lainnya berkenaan dengan anjing saja, seperti yeah. sampaikan tadi. Dan penanya ini mengatakan Ustaz uh, bolehkah kita Memegang anjing Dan sebenarnya yang bagian mana hmm. Yang apa namanya Najis atau air liurnya atau kulitnya Nah nah. Jadi, eh, yang najis itu untuk anjing Setahu ana adalah yang air liurnya Ya, ya Jadi Air liurnya Najis ya, Karena Rasulullah SAW bersabda kan Ila walako Al ahadikum Fal yaksiluhu sab'an Ya, apabila anjing salah satu dantara kalian ini menjilat ya, salah satu inak yang berjalan kalian ya, maka eh, cuci berapa kali tujuh kali. Hmm. Ya kata Rasulullah hmm. ulahuna dituah. Yang pertama kali dengan apa? Dengan tanah. Hmm. Ya. Nah eh, dari hadis ini kita mengetahui bahawa badannya itu tidak najis. Allahumma biswas. Hmm. Nah. Dan dari hati tersebut yang menunjukkan diminta tujuh kali dicuci ketika menjilat bergeranah, bergeranah. Kalau menjilat yang apa? lain tidak. Kalau memang mengenai kulit kita begitu. Itu kata Syawal Thaimin tidak. Tidak. Satya. Kalau menjilat eh, apa namanya eh, tangan kita, menjilat meja, menjilat selamat sem itu tidak dicuci tujuh kali. Hmm, mungkin dicuci biasa. Cuci biasa. Nah, berfikir. Ya. Waafik, barakallah. Baik silakan untuk anda penerbit maupun pemeriksa kita persediakan di sesi tanya jawab ini untuk bergabung bersama kami di 021 0218236543. Baik sudah ada yang masuk. Halo. Pertanyaan terakhir. Ya silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Nadia Moji Pak Ustaz. Ya, Ibu ya, Ibu ina. Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Memang. Silakan okay. Saya masalah sedikit tentang sholat Pak Ustaz Sholat, ya Ia. Ia. Saya kena mendengar bahwa Sholat itu bisa dijama Meskipun tidak stasar Ketika sedang sibuk Kayak ada pengantin begitu Pak Ustaz Pertanyaan saya ketika dijama Bagaimana sholat sundanya Pak Ustaz Sudah selarawatnya begitu Apakah masih tetap dilakukan Atau cukup sholat wajibnya saja Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah eh, Ini pertanyaan juga Anda belum bisa menjawabnya Tentang solat sunahnya bagaimana ketika dijama, ya Ketika Betul ada hadis nabi sallallahu alaihi, alaihi wa alaihi wa sallam Bahawa Anda bersama-sama Pernah menjamah dua solat Tanpa ada sebab hujan Tanpa, tanpa, tanpa sebab safar atau uh, sakit ya Masa ya Tapi kefiat tentang solat sunahnya Tidak disebutkan oleh itu anda tidak bisa menjawab bagaimana kefiat tentang sholat sebenarnya Allahu'alam al. nah. yeah, hmm, so. eh, Itu saja barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu Para pendengar eh, Radio Roja Dan para pemirsa Roja TV dimanapun antun berada Dan juga kepada ikhwah yang merilai ya, kajian ini di Radio Al-Fitrah di Bandar Aceh Ya, dan mudah-mudahan eh, Allah kasih kepada kita Semua ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan ya, Kita minta kepada Allah untuk Terus eh, ya, Istiqamah di atas ya, Al-Haq, di atas Untuk ilmu, ya, karena Masih banyak hal yang belum kita ketahui Kan banyak sekali hal yang Belum kita ketahui, ya Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan dan saya akhiri. subhanakallah wa bihamdika asyadu an la ilahi la anta astagfirullah wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh